Megadt. A múltba zuhant űrhajós. Hacs nehézkesen eszmélt. Miközben az emlékezetében felvillant a sors döntő pillanat, amikor űrhajója orrát a feketejük felé fordította. Sejtette, hogy nem lesz kellemes áthatolni rajta, de hajlandó volt a haladásért némi kockázatot vállalni. A dominátus ellentétes erők játékszerekén száguldott a féregjárat falai között, miközben a műszerek őrült eredményeket mutattak. A férfi nem mert a saját benyomásaira támaszkodni, mivel tisztában volt vele, hogy az emberi tudat sokszor a hétköznapi dolgokat sem a megfelelő módon érzékeli. Bolt azt vallotta, minden egyén a saját elmélye szűrőjén keresztül látja a világot, és abból is csak annyit, amennyit képes felfogni. A sovágy fizikus úgy vélte, még a laboratóriumi mérések is csupán azokat az aspektusokat tükrözik, amelyeket a műszerek készítői reálisnak hisznek. A féregjárat kétség kívül eltorzította a valóságot. A Davis pedig úgy sejtette, hogy ilyen lehetett, amikor Alice a nyúl üregébe esett. Időnként minden vakító fénygyárba borult az űrhajó körül. Máskor a jármű átható sötétségbe süllyedt. Mindez érzékelhető átmenet nélkül történt. Az idő fogalma értelmét vesztette. Akár csak a téré, vagy bármely más hasonló dologé. Háts elméje, nem lelt normális kapaszkodókra. Végül utazása véget ért, és a férfi újra a naprendszerben találta magát. Pontosan ugyan ott, ahonnét elindult. Mintha a féregjárat önmagába tekeredő zsákutcává vált volna, Noha a navigációs rendszer mégis azt közölte, hogy a csillagállások megváltoztak. Az űrhajós ezzel nem tudott mit kezdeni, de úgy döntött, hazatér. Próbált rádiókapcsolatot teremteni kem Daviddel, de nem járt sikerrel. Amikor más állomásokkal is kísérletezni kezdett, ráébredt, hogy mindenütt csöndbe ütközik. Nem maradt más választása, mint az irányító segítsége nélkül földet érni. Amikor a dominátus a légkörbe került, a műszerek újra megvadultak, és az űrhajó kontrollálhatatlanul zuhanni kezdett. A férfi kétségbe esetten kapkodott, hogy gátat vessen a katasztrófának, de hiába erőlködött, a landolás émejítő kényszer leszállássá változott. A becsapódáskor elsötétült hacs előtt a világ, és csak jó néhány órával később tért magához. A meghibásodott külső kamerák semmiféle képet nem adtak, így miután összeszedte magát, kíváncsian a külvilágba lépett. Poros síkság tárult elé, néhány csenevész bokorral és pár sziklával tarkítva. Hát a terep semmiképpen sem tűnt civilizáltnak. Hátcs felsóhajtott, aztán ment az orra után, remélve, hogy belőbb-utóbb lakott területre téved. Ösztönei azt az egész helyzet átkozott túl nem stimmel. De egyelőre nem esett párdigba. Úgy gondolta, hamarosan úgy is felfelé a sors. Miféle lapokat száll neki? Amikor néhány órával később hegyvidékre tévedt, és hirtelen egy nyilvessző sűvített a füle mellett. ráébredt, hogy a probléma jóval nagyobb, mint amekkorának hiszi. A következő pillanatban veszettő rikoltozó részbőrű vágtáztak felé a környezők hagyudokból, és körbevették. – Hát ez a remek! – gondolta hacs Remélem csak valami filmforgatásra tévedtem. Az indiának törzsfőnöke gúnyosan nézett rá, és torok hangon néhány érthetetlen szót mondott. Az asztronauta nebrettent meg, talán azért, mert foggalma sem volt róla, hogy félnie ki ide. Várakozóan nézett a kimázolt alakokra, és azt remélte, hogy majd csak előkerül egy szakállas rendezőféle, és véget vetnek ennek a bohózatnak. A sastollakat viselő fickó kezdte elveszíteni a türelmét, újra elismételte az iménti szavakat. Mivel Hacs továbbra sem reagált, leugrott a nyerekből, és egészen közel tolta a képét a fehér bőrűjéhez. Na figyeljem! mondta az űrhajós higgatan a részbőrűnek. Nem akarok bajt. Véletlenül tévedtem erre. Ha eligazítanak, hogy merre találok lakott területet, én már itt sem vagyok. A részbőrű felhördült és megütötte. Hacs előtt meglódult a világ, miközben féltéldre rogyott, s próbálta valahogy értelmes mederbe terelni szét folyó gondolatait. Tínédzser kora óta nem ütötte meg senki. És most meglepetésként érte, hogy egy vinetumaskarás figura ilyesmire vetemedett. Az atavisztikus dű úgy lobbant fel a férfiban, ahogy a idején a bozott tűz. Kiegyenesedett és meglendítette az öklét, hogy bemosson egyet a támadójának. Az indián megvillanó tekintettel félrehajolt, aztán megint megütötte, de ezúttal még erősebben, mint az előbb. Hacs hallotta a saját állkapcsol Rá akart ordítani a részbőrűre, de a világ újra meglódult előtte, és a sötétség dagája ismét magával ragadta. Hacs kínzó cülöphöz kötve magához ma kül, hogy bárki is elárulta volna, hogy mi történik vele. Azt gyanította, hogy ez már csöppet sem játék, és hogy valószínűleg az élete múlik az események megfejtésén. Minden arra vallott, hogy valódi indiánokkal hozza össze a sors, akiknek nem sok közük van kaszinókat üzemeltető leszármazottaikhoz. Értelem világos a számára, a Dominátus navigációs rendszere miért nem találta ismerősöknek az égi konstellációkat? A féregjárat másik vége is a naprendszerben nyílt, csak hát éppen a múltba. Ezért nem tudott egyetlen rádióállomásra sem ráakadni. Körös körül rideg vadon húzódott. A többség nyugovóra tért, már csak egy-két farakás égett, hogy távol tartsa a ragadozókat. A vademberek látszólag nem sokat törődtek vele, de valószínűleg állítottak őröket. Noha, Nohahacs nem sokat konyított az indiának szokásaihoz. Úgy vélte, nem sokáig fogják életbe hagyni. Jó lett volna megszökni valahogy, de akik kikötözték, alapos munkát végeztek. Figyeljen, öregem! Mindjárt elvágom a köteleit, de nehogy ugrándozni kezdjen örömében! A suttogó hang megváltásként érkezett a sötétből, és hacs úgy érezte, a megkönnyebbülés valósággal letaglózza. Ismeretlen megmentője motozni kezdett a kínzó cölöp takarásában. Pengéje könnyedén elnyeste a békjókat. Egyelőre nem mozduljon, javasolta az idegen. Várja meg, amíg visszatér a vérkeringése. Hát, kicsit kellemetlen érzés lesz, de jobb, mint amikor a szívuk levagdosnak az emberről ezt-azt. Hogy hívják? Tudakolta hacs? Charlesnak. nak Válaszolta a pártfogója. Charles bronson -nak. Az őrajós kis ilyen A tudatában régi Western filmnek villantak fel, amelyekben egy ilyen nevű filmszínész játszotta a főszerepet. <gül> a sors igazán tréfás kedvében van, állapította meg. Oké, okay, Charles, suttogta kis idő múlva. Azt hiszem, készen állok. Rebek? Lelkendezett, újdonsült barátja. No, akkor most távolodjon el szépen az oszloptól, aztán be az erdőbe. Az a fő, hogy ne csapjon semmilyen zajt. Majd én figyelem a vadakat maga helyett. Ha baj van, úgy is lövök, aztán iszkolunk, mint anyulak. Megértett? Azt hiszem. No, akkor gyerünk. Hacs, ellökte magát az oszloptól, és osonni kezdett az erdő fái felé. Nem nézett a lángok irányába, elvégre Bronzon megígérte, hogy figyel. A következő pillanatban puskaropogás hallatszott a háta mögött. – Bömbölte bőmbölte megbentője. – Ezek a kurafiak észrevettek! Bronzon... Köpcös, harcabajszos, idős vadásznak bizonyult, de azért egészen jól tudott szaladni. Dühött rikoltozás verte fel mögöttük a sűrűt, jelezve, hogy a szíjuk táborra megélénkült. Az érdekes nevű férfiú pisztolyt dobott Hatch felé. – Tud vele bánni? – az astronauta reflexből elkapta. – Nem – vallotta beszégyenkezve. – Zöld füli! – a bronzon, aztán előtt hacs balválla felett. – Futás! Nem messze van egy holyó, annál lerászhatjuk ezt a csűrét Úgy is lett. Az űrhajós hamarosan ezüstös csíkot pillantott meg a fák között. – Remélem, úszni tud! – jegyezte meg Bronzon. Helyebben pózunk pár méter a víz alatt, aztán újra partra kecmergünk. <gül> Borsot törünk a nyomolvasóik orra alá, és szépen kerülünk egyet a táboruk felé. Arra nem hinném, hogy keresnének. Hacs a javaslatod nem tartotta jó ötletnek. De gyanította, hogy segítőtársa több tapasztalattal rendelkezik az indiánokkal való bujócskázás terén, mint ő. Belevetették magukat a folyóba, és úszni kezdtek. A Bronzon elfelejtett olyan apróságokat közölni, hogy sodrás ellenében kell haladniuk. Na is, hogy a víz iszonyúan hideg lesz. Az űrhajós végtelennek tűnő percekig úgy érezte, hogy megfagy benne a vér. Braudásul nem mert felberülni, pedig az oxigénhiánytól már majd szétpattant a tüdeje. Bronzon úgy úszott, mint a halak. Láthatóan ebben is rengeteg gyakorlattal rendelkezett. Aztán a megpróbáltatások véget értek. Széles kerülővel maguk mögött hagyták az iuk táborát, és masszív rohanás után megpihentek egy távol eső tisztáson. nem, nem gyújthatnánk tüzet vacokta hacs. Az indiánok kiszagolnák rázta meg a fejét, bronzon. Hát kénytelen lesz tűrni, barátom! A tűgyulladás jobb, mint a skalpolás. Nagyszerű, nyögte az astronóta. Oh, inkább meséljen magáról, javasolta a megmentője. Odda jött, mi szél fújta erre? A nevem Hatcher Davis, válaszolta a férfi. Hatch. Minden valószínűség szerint a jövőből kerültem ide, egy űrhajónak nevezett gépezet révén, amivel keresztül mentem egy fekete lyukon. Bronzon felnevetett. <gül> Aztán, melyik évből jött, ha szabad tudnom? A 2017-esből, vágta rá az űrhajós. <gül> – És maga szerint most hányat írhatunk? – fírtatta a vadász. – Hát… mondta tűnődve, hogy hát, gondolom az 1800-as évek valamelyikét. <gül> – ah, Szó sincs róla. – árulta el Bronson. – 2038-at írunk, cimbora. Hacs levegőért kapkodva bronzóra berett. Akkor -ak ez itt nem a vadnyugat? – A köpcös bajnok elvigyorodott. <gül> – Na, de nem ám. Ez itt Texas agglomerátum, és maga a Koyot élménypark földjét tapodja. Az űrhajós összevonta a szebőldökét. – Élménypark? – Az bólogatott bronzon A 2020-as évben az android technológia és különböző manipulatív pszichikai eljárások ugrásszerűen fejlődésnek indultak. A társadalom másolatnak nevezte az emberszerű képezeteket, mert hát a megtévesztésig hasonlítottak a homo sapiensre. Egy Floyd Lincoln nevű iparmágnás kiötölte, hogy ezek a szintetikus rabszolgák nagyszerűen használhatók a civilizációs stressz által felhalmozódott agresszió levezetésére. Így születtek meg az élményparkok, ahol egy átlagos hivatalnok áll emlékek beültetése révén vagy azok nélkül Bármikor megszabadulhat a frusztrációjától. <gül> – Ez nem semmi – ismerte el Hacs. – is mindegyik hely a vadnyugatra hasonlít? <gül> – Egy frászt – nyugtatta meg bronzon. – Az parkoknak van egy alapkoncepciójuk, de leginkább fantáziabirodalmak ahol egy adott belül bármi megeshet. Ez a hely itt a vadnyugatnak tűnik. Na de lazán beleütközhetünk egy viking hordába, néhány vámpírba vagy akár egy rakás idegen légybe. Mind saját forgatókönyvet követ és valóságosnak hiszi magát, de éreznek és szenvednek is. Mintha tényleg húsból és vérből valók lennének. Ülömböző sztorik keverednek, amelyeket tökéletes átéléssel adnak elő. Hát, hogy a fajta nyugdíjast elszórakoztassák. Hát persze, nem tehetnek kárt élő emberben, mert a programjukba ültetett blokkolók meggátolják. Ha akad itt egy rakás figura is, hát járkáló múmia, a bosszú álló hős, az amnéziás titkos ügynők, meg a pasollók. Akik átprogramoztatják a pszichéjüket, azok sokkal jobban elszórakoznak, mivel könnyebben tudnak a szerepükkel azonosulni. Én azonban így is nagyszerűen mulatok. Noha pontosan tudom, hogy oda csak egy John Wayne nevű nyugalmazott ingatlan ügynök vagyok. – Na ne, röhögtess! – váltott tegezésre az asztronauta. – Egy másik western színész nevét viseled a külvilágban. – Hát igen. – ismerte elmegmentője. – Nem tagadhatod, hogy van érzékem a groteszk humorhoz. – Hát, nekem is. bólogatott Hacs, és a következő pillanatban az ajándékba kapott pisztolyt, meg mentője álla alá De Csupán egyetlen gond van a meséddel. Miközben kényszerleszállást végeztem, semmilyen rádióállomást sem találtam. Senki nem észlelte a földet érésemet, és nem sietett a segítségemre, hogy kimentsen. Nem létezik civilizáció odakint, és neked ezzel tisztában kell lenned. Bronzon nem vesztette el a fejét. De nem is tudod, hogy kell azt a fegyvert használni, múltból jött srác. Hmm, hazudtam. Közölte Hacs, miközben könnyűd mozdulattal hátrahúzta a kakast. Ahogy te is. Úgyhogy elő a farbával különben meghúzom a ravaszt. A vadász felnevetett. Igen, <gül> yeah. és utána kitől kérsz tanácsot? Attól a brakás ócska vastól, aki indiánnak képzeli magát? Hát, csak blöfelsz. Elmondom, mit gondolok? – mondta hűvösen az asztrodóta. – Szerintem te egy gépezet vagy, aki megpróbál palira venni. Bronzom felsóhajtott. – Hát, jó – mondta megadóan. – Minden igaz, amit az élményparkokról elárultam, de egy-két apróságot kihagytam. Az emberiség valamilyen mesterséges vírussal csak ugyan kiírtotta magát. Senki sem maradt, csak a gépek, akiket azért gyártottak, hogy a népeket szórakoztassák. Meg hát én. A színpad tele van színészekkel, de régóta egy nézőnek játszanak. Háts felnyögött. <gül> – Ez nem lehet igaz! – mondta elcsukló hangon. Muszáj visszajutnom a saját időmbe. Ah, – Ugyan! – te a a kezét Bronzon. – Az űrhajódat nem tudod megjavítani, de itt kényelmesen elleszel. A parkon kívül mindenütt fenevadak vannak. Ide bent viszont senki nem bántott. Ha, na, elmúkázunk együtt, fiú. Na de akkor mi a francnak mentettél ki? üvöltötte te A vörösbőrűek úgy sem nyírtak volna ki, nem igaz? Honnan a francból tudhattam volna, hogy valódi vagy? Tárt szét a karját a vadász. Az egész csak játéknak indult. De azt hittem gép vagy, akit más karmai közül húzok ki. <gül> Remek, mondta az űrhajós, és a tegyerébe temette az arcát. A következő pillanatban bal jó sóhogás hallatszott, ami arra késztette, hogy földézzed. Az öreg mellében nyilvessző szőrezgett. Minden jel szerint az indiánok mégiscsak megtalálták őket. – A felébe? – mondta a bronzon döbbenten. – Úgy látszik, bekrepált a blokkolójuk. Aztán vérpatak budjant ki a száján, és lassan hagyat dőlt. Amikor hacs az üveges szemekbe nézett, nem kellett halott kémnek lennie, hogy megállapítsa. Halott. Újabb lövedékek érkeztek, amelyek bár őt vették célba. Háts menekülni kezdett. Órákon átfutott, és csupán az billentette ajavára a mérleget, hogy összeakadt egy paripával a mezőn, amelyik békésen tűrte, hogy a hátára pattanjon. Hát ez a tipikus B-filmes fordulat, amelyet hát ki nem állhatott az alacsonyabb költségvetésű, kevés agymunkát igénylő veszternekben. Ezúttal azonban csöppet sem volt ellenére. Az állat még egy ezüst ezüstbilétát is viselt a amelybe természetesen a villám nevet gravírozták. Na, de a férfit ez az ironikus tény sem tudta megnevettetni. A ló már igazi volt egyáltalán, szél, kén száha guldott, miközben új gazdája a patái által felvert porfelhőben fuldoklott. A hajnal késlekedett, de Hacs egy csöppet sem fázott. A halálfélelem elterelte a figyelmét a hidegről. A szíjuk lelkesedése nem lanyhult, kitartóan hajszolták, és annyi veszőkkel sem spóroltak. A törzsfőnök szokatlanul gyors hátassal rendelkezhetett, mert riasztó gyorsasággal közeledett. Hacs végül úgy döntött, megkísérel egy lövést, és Fortuna asszony kivételesen a kedjeibe fogadta. A részbőrű lefordult a nyerekből, és az irhajós villanásnyi ideig látta, hogy a földön vonaglik. A szíjú torkán ütött sebből tejszerű, fehéres nedv csordogált, és apró, fényes alkatrészek gurultak a homokba. Úgy festett sikerült érzékeny pontot találnia. Hacs hát abban bízott, hogy ez majd feltartja a többieket, de tévedett, az androidok ügyet sem vetettek a főnök halálára, Sőt, még elszántabban üldözték. Sosem fogom lerázni őket kesergette az astronauta ezek addig hajszolnak, míg ki nem terítenek. A fene esne beléjük! A távolban egy települést pillantott meg. Vadabb vágtára öztökélte villámot, remélve, hogy a házak között menedékre találhat. Rövidesen Némi előny harzott végig a Poros fő utcán, hogy aztán a sikátorok egyikébe kagyarodjon. Leugrott a nyerekből, és előre tartott fegyverrel tovább osont. Elnyelte a mellékutcák árnyékos szövevénye. Miközben úgy sejtette, hogy a részbőrűek szétszélettek, és rávadásznak. Nem tudta, kik lakhattak a városban, de nem hitte, hogy a szíjuknál rosszabbak lennének. Hát rövidesen kiderült, hogy mekkorát tévedett. Az egyik sikátor torkolatában egy részbőrűt pillantott meg, aki egy rakás zombival hadakozott. Az élő holtak nyomasztó túlerőben voltak, és nem lehetett megfékezni őket. Pillanatok alatt darabokra szedték az indiánt, akiből csak drótok és fogaskerekek kusz a halba Hacs, el sem tudta képzelni, hogy micsoda morbid gondolatmenet vehette rá az élménypark megálmodóit, hogy zombi androidokat készítsenek. De úgy látszott, hogy őket is a szórakoztatás fontos alkotóelemének tekintették. A másolatok tulajdonképpen eleve élő halottnak számítottak, na de hogy jó néhányukból szándékosan rothadó hullákat csináltak, ez deformált lelki világra vallott. – Hát, basztus, gondolta, hacs, hát elkeseredetten, miközben fedezékbe húzódott. – Ezektől még a szívuk is jobbak. El tudta képzelni, hogy milyen érzés lehet, amint fém állkapcsok marnak a testébe, és megborzongott. Hirtelen gyanús neszt hallott a háta mögül, s megpördült. Pillantása először a gyűlölködve rámeredő dakotára, majd a melkasába merülő pengére esett. A vadászkés nagyjából a szíve környékén mélyedt a felsőtestében. Az űrhajós igazából nem fájdalmat, hanem hideg, távoli kínt és csalódást érzett, amiért nem tudta elkerülni a halált. Annyira kiábrándítónak tűnt, hogy egy android végez vele egy díszletvárosban. Zombik, gondolta Hacs elhomályosuló elmével. Részbőrűek és sztereotípiák. A járkáló múmia, bosszúálló hős, az amnéziás titkos ügynök. A dakotta kirántotta a kést, aztán újra belevágta, majd még egyszer, és aztán megint. Acs hallotta a saját szövetei recsenéseit, miközben a testén nyíló sebekre nézett. A hasadásokból vér helyett tejfehér nedv csörgedezett. Hát persze, gondolta, én vagyok a múltba zuhant űrhajós. Hát s szeretett volna feldevetni, de csupán dészonás csikorgást tort fel a torkából. Megpróbálkozott vele még egyszer, de az indián ismét lesújtott, és az astronautát a sötétség ezúttal végleg magához rántotta.